Протягом місяця Червона армія від Смоленська пройшла майже 700 кілометрів на захід, звільнивши дві столиці – Мінськ і Вільнюс, і стала на порозі Східної Прусії. А фельдмаршал Модель справді показував армійську гордість і стійкість лева оборони. Місто, остров, радянські війська могли взяти лише 21 липня а Плескау – 23 липня. Лісисто-болотяна місцевість Східної Латвії підказала фельдмаршалу моделю приготувати перед арміями генералів Єременка і Баграмяна на південному крилі групи Норд не лише Пантеру, а й робіж Рейтер по лінії Опочка-Себіж-Дріса. Але цього вважав модель замало. З великою поквапливістю готувалася глибоко ешелонована оборона по річках Синя і Зілупе, названа синім рубежем. А по лінії озер Лудза, Пілда, Лагда, Сівера – зелений рубіж. Нарешті коричневий рубіж, що перетинав озера Фірма, Резна, Ізвалта. Це проти військ Другого Прибалтійського фронту. А проти Третього Прибалтійського, яким командував генерал Масленников, уже в червні німці виганяли тисячі людей на спорудження лінії Мар'янбург, що продягла від Псковського озера через Ризьке шосе до Гулбини. Тоді ж фельдмаршал Модель видав наказ про утворення оборонних рубежів Валга, Сігулда і Цесіс на шляху росіян до Риги. Гауптштурмфюрер Бундерліх не відривав очей від розісланої на столі карти. Він певен, що агент-лісник зустрічав в своєму масиві поблизу Риського шосе не німців, а російських розвідників, які стежать за рухом військ і збирають відомості про нові оборонні рубежі Валга, Сігулда і Цесіс, що стали поперек горла росіянам. Про це засвідчили після Пантери і лінія Мар'їнбург, де зупинились війська Третього Прибалтійського фронту генерала Масленникова на кілька тижнів. Зламаються війська ще зуби і на рубежах Валга, Сігулда, Цесіс. Неабикою перешкодою військам Ленінградського фронту маршала Говорова став кілометровий рубіж Танненберг в Естонії, яким модель перекрив шлях на Таллін. гаупт штурмфюрер Вундерліх підвівся і побачив скалку від дзеркала. Узяв люстерко і віддалив щоб побачити хоча б своє кругле підборіддя і неодмінно залізний хрест на грудях, вручений особисто фельдмаршалом Моделем за службу на лінії Пантера. Це був хрест за розгром групи розвідників-парашутистів штабу Ленградського фронту за те, що Кротов, а потім його лісові коти, вбили трьох парашутистів. Гаупт, штурмфюрер, поглянув на годинник. Скоро мав приїхати Кротов. Досить йому відсиджуватись в госпіталі з залізним хрестом на грудях. Не тільки той рани від куль парашутистів, скільки байдикування. Після одужання Кротов залишили за госпом у госпіталі. Та, на думку Вондерліха-Власовець надто рано, знайшов собі тепле місце. Треба покінчити з розвідгрупою, що діє тут, і яку він не добив під Пласкау у лютому. За відчиненим вікном загурчав автомобіль. Машину посилав Вундерліг по Кротова. Вийшов за і сам Кротов. стрункий, у німецькій уніформі, залізом хрестом на грудях і трикутником нашитим на рукаві з літерами РОА. Кротов зняв пілотку і звичним рухом правої руки покойовдив хвиля стволовця, затримавши у них на кілька секунд п'ятірню. Потім покрукував до ганку.